Я у спорті без Гільди. Спочатку все складалося, як у мрії. Ні про що не треба було домовлятися. Ніщо мене не обходило. Я просто спостерігав, як усе йшло само собою. Мабуть, саме тоді мені слід було відчути близьку катастрофу. Почалося з мого звичайного місячного байдикування у перерві між справами. Місяць туди, місяць сюди є законною нормою роботи Служби Галактики. Я прибув у Марспорт, де, звичайно, зупинявся на три дні перед коротким космострибком на Землю. Хільда, благослови її Господь, Люба жіночка, найлюбіша у світі, мала б чекати на мене, і ми удвох тихо, спокійно провели б якусь часинку. Маленька мила інтерлюдія для нас обох. Одна невигода – Марспорт був найгамірніше місце у всій системі, і маленька мила інтерлюдія не зовсім в'язалася з цим. Гай-гай, тільки як це розтлумачиш Хільді? Але цього разу моя теща, благослови Господь, за компанію і її, занедужала якраз за два дні до того, як я прибував у Марспорт. І вночі перед посадкою я отримав космограму від Хільди, мовляв, вона залишається на Землі з мамою, і цього єдиного разу не зустріне мене. Я відстукав відповідь, де висловив свої співчуття та любов і щире занепокоєння здоров'ям її матусі. А коли сів, то маєш тобі. Я був у марспорті без хільди. Але поки що вся ситуація була нічим, ви ж розумієте сама рамка без картини, жіночий силует ще слід було оживити рамку лініями і барвами а силует – душею і плоттю. Отже, я подзвонив до Флори. Флора – з деяких рідкісних епізодів у минулому, і для цього скористався відеокабіною. Чхати на витрати, повний вперед! Я закладався сам з собою десять до одного, що її немає вдома, що вона заклопотана справами, а відеофон на ремонті, навіть що вона померла. Але вона була вдома, відеофон справний, і присягаюся великою галактикою, до небіжчиці їй було далекувато. Вигляд у неї був кращий, ніж будь-коли. Ні час, як хтось там казав, ні звичаї, владні зашкодити її привабі. Чи зраділа вона, побачивши мене? «Максе, скільки літ!» – заверещала вона. «Знаю, Флоро, але ось я, коли до тебе можна. Чому? Я у Марспорті, без Хільди?» «Як чудесно!» – знову вискнула вона. «Тоді заходь!» Я витріщився з подиву. Аж не вірилося. «Ти маєш на увазі, що у тебе є час?» Слід вам знати, що до флори ніколи не можна було приступитися без цілої купи застережень. Такою вже була вона знаменитістю. «А, є там якась дрібна гостина, Максе, та я залагоджу. Ти давай заходь!» «Зайду!» – сказав я щасливо. Флора була з тих дівчат. Гаразд, скажу вам, що її помешкання було під марсіанською гравітацією, 0,4 від земної. Пристрої для компенсації псевдотяжіння Марспорта коштували, звичайно, немало. Але якщо ви коли-небудь тримали на руках дівчину при 0,4G, то вам не потрібно пояснювати. Якщо ні, то пояснення вам ні до чого. І мені вас шкода. Це все одно, що балаканина про плавання на хмарах. Я вимкнув зв'язок, і лише перспектива побачити все у плоті могла примусити мене погасити зображення так поспішливо. Лише на крок відійшов від кабіни. І якраз тоді, точнісінько тоді, в ту секунду і в ту мить на мене війну перший подих катастрофи. Першим подихом була лисина того паскуди Рога Кінтона з марсіанських служб яка сяяла над пикою з вицвілими синіми очима, пожовклою шкірою і з бляклими рудими вусами. Мені не спало на думку стати на всі чотири і товкти чолом до бруківки, бо моя відпустка розпочалася в момент виходу з космічного корабля. Тому я лише з природної гречності привітався. Чого тобі? І я поспішаю у мене побачення. У тебе побачення зі мною, відповів він. Я чекав на тебе біля вантажної платформи. Я тебе не бачив. Такий він є. Бачите, крутився, мабуть, як дзига, стоячи біля вантажної платформи, бо я проходив по узплатформу, як комета Галея, крізь сонячну корону.